Maitea bezetxean naiz, ba, Franzuaren emaztean naiz. E, nik itzegingo dut Franzuak ezpaitak oraindik indik Euskaraz. E, Piskata aurkezteko Ipar Kontrol, ba, abenduan idek izen, 2008ko abenduan. E, autoen kontrolten niko bada. Biratunkok atzen da. Lehenko arro bizar batean. Berak eginditu obrak, lehen ez zegoen hemen ezer. Eta beraz, autopistatik hurbil, bukatzen da eta hori bezeroentzati interesgarria da baiiontik edo datuzten bezeroentzako? Mm -hmm. Esango dugu. No. E, enpertan gaudela eta hasiera e, batean ikusten dugu, aiipatuzu bueno, duela gutxi e, ireki zenuten oso berria da, baitare kontrolteknikoaren beste kontzeptu bat izan daiteke, e, ikusten dugu, bueno, ba sarreran badoka zutela harreragune moduko bat, oso atsegina, kafearekin, pizka bat hori baitare zerbaita surrina bilatzen ez da? Bai, e, fransua gehia da azken teknologiako materialarekin lan egiten duela eta hori beretzako oso goxua da. Hauta e, kontrolatzen ditu tabletarekin eta azken puntako materiala. Autonomoa izanik, e, lehen errandu da bezala interesgarriak ere proposatzen ditu. Eta horrengain, esan duzun bezala ditor, bezeroak zein egon behar dutelarik, goxo bat eta proposatzen dugu, kafemakinarekin, eguneroko egunkariarekin bizkuntzetan. Eta telebista bat ere badugu. Bezeroak autoak ere berbalin badituzte, mendikan momentu horretan joateko ba, autoak ere uzten ustendizkago. Esango hmm. dugu, bueno, ba, baitare iparkontrol, eh, kontrol tekniko gune hau, ez daila kate ba, baten barruan eh, e, bueno, autonomoa da zentzu horretan e, horrek baitare bere zitazun batzuk e, bueno, ba, e, e, eskaintzen ditu ez da Bai, e, franzok ideja batuken du ba, autonomoa izanik bera pixkatku deatzen aldu bere kontrol teknikoan nahi duen bezala eta diru bera kontrol Teknikuaren e, diru zati bat, elkarte bati e, ematen dio, elkarte laguntzeko erabiltzen du. orain arte, hiru ba, elkarte lagundu ditugu, eta sama Politak bildu ditugu elkarte horiek laguntzeko. Mm -hmm. Eta ba, guk aukeratzen ditugu, baina elkarteko beste norbait etortzen balin bada ere, onartzenalko genuke elkarte hori laguntzea. Mm -hmm. Zango dugu baitari, entzule interesatzen zailako, baita presion aldetik, hor e, baitare bueno, ba, eskaintza interesgarria ditu zutela ez da. Bai, ba, ba, egia da hori da. E, normalean, iruro gaita behatzi uroko kontrol teknikoa da, e, rezu interesgarria da inguruko kontrol mm -hmm. konparatuz, bai. Zango mm -hmm. dugu, eh, bidiatun eh, kokatua dagoela, Autobüstera heldu, baina lehenago ikusiko zote eh bueno, ba, arrobi zar, zarrean hor e, bueno, e, bertan zaudetela, baina nala ere bueno, ba, informazio gehiago edukitzeko edo ta zurekin harremanetan jartzeko e, zen izango zen eh ba, ez daki biderik hersena Osebla dituzue zuen itzorduak hartu interneten bidez? Iparcontrol web gunean? Iparcontrol interneten dioz, eta telefonoz ere deituz hartzen alda Ordua. Ordua. Mm -hmm. <laughs> Oso ongi, mono, bueno, ba ez dakit badaukagu zerbait gehi horrela zure uste eh, azpimarratzeko. Bai, nula, Bertako kontrolteniko baden ba, euskoekin ere ordaindu, ordaindu zen alduzu, eh? beraz, e, tortzen naltzareta euskoekin, eta eta ordaindu euskoekin. Mm -hmm. Ba, oso ongi, ba, esagutu dugu, e, eh? iparkontrol, kontrol, kontrol eh, tekniko gune eh, berria, bideatun kokatua dagoena, eta guzti horrekin galditzen gara, esker mila, benetan, ba, gurean izatagatik, mi esker. Mi esker fauzua eta nire partetik ere aitor, esker.